Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'acte de celebració de l'arribada de la Flama de Figueres, acte organitzat per Òmnium Cultural, el patronat de la catequística, l'agrupament Escolta Sant Pere, amb la participació del grup de Grossos del casal de la gent gran, la colla castellera de Figueres, l'escola de música del casino medestral Figuerenc, l'associació cultural Amics de Sant Valdiri, l'associació de veïns Enric Morera, Associació de veïns de l'Eixample, i l'Associació Soc Arrel de l'Alt Empordà i la col·laboració de Cera Roura. Explicaré una mica la història de la nit de Sant Joan. El foc ha estat sempre un símbol en la història de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus veneraven les forces de la natura, entre elles el sol i el foc, mitjançant cultes i celebracions diverses. Una d'aquestes celebracions ancestrals mesa de generació en generació al llarg de molts segles, és la tradició de les fogueres de la nit de Sant Joan. Amb ell, els primers pobladors de les nostres comarques festejaven la nit més curta de l'any. Això que avui més científicament anomenem el sostici d'estiu. Aquestes celebracions ens han arribat avui amb uns lleugers canvis pel que fa al seu simbolisme. Si bé era una festa comuna a tota Europa, Actualment només se celebren alguns indrets aïllats. Podem dir que el nostre poble ha estat l'únic que l'ha sabut conservar de manera conjunta. La superposició de les diverses cultures que han anat mantenint aquesta tradició, la més notable de la comunitat catalana, ha transformat aquelles celebracions prehistòriques en els focs de Sant Joan actuals. Des de fa molts segles, doncs, s'ha celebrat aquesta diada la vetlla, la matinada i el dia de Sant Joan arreu de les comarques dels països catalans. Des de les corberes més enllà dels Pirineus fins al sud del País Valencià i des de la franja de l'Aragó fins a les illes del Mar Balear i a la Provença. No és gens casual que encara avui les festes majors de les poblacions més extremes del nostre país, Perpinyà, Alacant i Ciutadella, coincideixin amb el dia de Sant Joan. Els noms dels focs de Sant Joan, segons les èpoques i els indrets, han estat i encara són molt diversos. Falles, focs, fogueres, foguerades, falles, festers, faites, llamarides, gales i galedes. El nom més antic, però, és el de Falles, i els seus portadors es diuen Fallaires. Aquesta diada ha donat origen a un gran nombre de pràctiques i creences màgiques que prenen vigència la nit i la matinada de Sant Joan. Algunes d'aquestes pràctiques venen d'antigues supersticions, d'altres, en canvi, són posteriors a la cristianització de la festa. Entre aquestes pràctiques trobem els pactes, l'ús d'unes herbes determinades, les dites, danses, cançons, versets, les pràctiques fetes amb el foc o damunt les seves centres, peticions i desig, invocacions i conjurs, l'ús d'una aigua concreta, o la de la rosada, menjars diversos, com coques i altres dolços, pins i licors, ofrenes i altres cerimònies profanes i religioses, com processons, comparses, oracions, aplecs, juguesques, etc. També cal assenyalar la diversitat de formes i de composició de les fogueres. La celebració dels focs de Sant Joan han tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i cerimoniós. Només així s'explica que hagin mantingut la seva vigència enmig de les vicissituds que ha patit el nostre poble al llarg de la seva història. Després de la història de la nit de Sant Joan, continuem una mica amb la història de la flama del Canigó. L'any 1955, amb Francesc Pujades, Vilatà d'Arles de Tec, Pallaspic, Catalunya Nord, Portat pel seu entusiasme del Canigó, inspirat pel poema Canigó, de mossèn Cinto Verdaguer, en el punt que parla dels fallaires, tingué la iniciativa d'encendre els focs de Sant Joan en la pica d'aquesta muntanya i des d'allà repartir la seva flama per totes les contrades de la nostra terra. S'iniciava així la renovació d'aquesta mil·lenària tradició, de nou les fogueres, Prenien un sentit col·lectiu. Degut a que el franquisme prohibia qualsevol acte de catalanitat, no fou fins a l'any 1966 que el fou creuar per primera vegada la duana i arribar a Vic. Són èpoques ben difícils, sovint de clandestinitat. El 22 de juny, com cada any, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafarà el foc que des del 1955 resta encès al museu de la Casa Pairal de Perpinyà i pujaran al cim del Canigó, passaran la nit vanllant la flama i a trenc d'alba iniciaran el descens perquè la flama arribi a tots els pobles i ciutats dels països catalans a temps d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. No hem d'oblidar però que el diumenge abans de Sant Joan se celebra la plec del Canigó trobada que té per finalitat pujar al cim del Canigó de 2.784 metres. Feixos de llenya portats per gent de les més diverses contrades del nostre país. Aquests feixos serviran per encendre la foguera que la nit de Sant Joan cremarà dalt del cim, de la qual es s'agafarà foc nou per ser retornat al museu de la Casa Pairal de Perpinyà la flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i entitats culturals i esportives. Cal doncs que aquesta flama del Canigó arribi i es mantingui arreu dels països catalans i que aquest foc de Sant Joan perduri com a símbol d'esperança i de germanor d'una comunitat que vol i necessita recuperar plenament el seu sentit de pàtria, socialment justa, políticament lliure, econòmicament pròspera i culturalment digna. Val a dir que aquest any 2014 commemorem entre d'altres tres efemèrides els 800 anys de l'entrada a Catalunya de Jaume I els 300 anys de la caiguda de Barcelona a la guerra de successió l'any 1714 i els 100 anys de la Bancomunitat de Catalunya. Ara faig un resum una mica resumit del que farem, dels actes que es faran aquí mateix. Un cop arribi la flama, on la colla castellera aixecarà un pilar, com a benvinguda, s'encentrà el paveter, lliurà la lectura del manifest i les paraules del segon tinent d'alcalde, lliurament de la flama de les poblacions i entitats que la venen a recollir i finalment el fi de festa amb música, coca i garnatge. Ara, si voleu, no sé si volen fer ja el Pilar. Bé, continuarem amb la... Digue. La fama arriba avui a més de 40 poblacions a l'Empordaneses. Aquesta nit passada, l'agrupament Escolta Sant Pere, era la pica del Canigó, a recollir la flama, que ara arribarà aquí, a Figueres, a la plaça de l'Ajuntament, on serà rebuda per les autoritats municipals. Ja va arribar la flama. Sentiu la fresa de la música que ve d'allà baix? Ja Venant. Donem-la benvinguda a la flama del Canigó. Eh? Sí, sí. Vale, donem la benvinguda a la Flava del Canigó, farem un pilar aquest castell, aquest pilar. Bé, seguidament serà entregada a una persona representativa pels seus valors patriòtics. Enguany, aquesta persona és el senyor Eduard Puig Baireda, qui ens dirigirà unes paraules i farà l'entrega de la flama a un jove simbolitzant la continuïtat que és qui encendrà el pavater. Bé, bona tarda, tinc una gran satisfacció de que m'hagueu demanat de participar en aquest acte tradicional i patriòtic. De rebre aquesta flama del canigó i simbòlicament traspassar-la amb un representant de les joves generacions que són el futur del nostre país. Sapigueu que els de la nostra generació vàrem tenir que resistir i en certa manera lluitar en plena dictadura per mantenir el sentiment d'identitat de Catalunya encarnat en alguns valors com la llengua, la història, la tradició i la cultura. Tot i el vent de llibertat que bufa sobre el nostre país actualment i la voluntat majoritària d'esdevenir un país normal que pugui decidir el seu propi futur, la lluita no s'ha acabat i res serà fàcil. Vosaltres que avui rebeu aquesta flama Potser veureu culminat el procés d'assolir una Catalunya lliure, rica, plena i independent. Nosaltres potser no hi serem a temps després d'haver-ho somiat molts anys. Però tenim confiança en el futur, en aquesta generació que ara rep la flama i que l'ha de conservar i fer créixer perquè és com el foc sagrat dels antics i en certa manera representa el foc que il·lumina, el foc que escalfa, el foc que ens vivifica al servei del país. El futur de Catalunya és a les vostres mans. Visca Catalunya! Visca! Encendrem aquest peveter? Aquest noi jove? Molt bé! Visca la plama! Seguidament es farà la lectura del manifest, serà llegit per Maria Josep Balbuena, alumna de l'Aula de Teatre Eduard Bertolí. Sisplau. Bona tarda. El manifest que es llegirà aquest any arreu dels països catalans l'ha escrit en Carles Cap de Vila, director del diari Ara. Missatge de la flama del Canigó 2014. Una flama il·lumina i escalfa reuneix gent al seu voltant la flama del Canigó com a flama en moviment il·lumina un camí i escalfa els ànims mobilitza gent al seu voltant tenim una flama que no s'ha apagat mai la d'un teixit associatiu imparable la d'un poble organitzat i organitzador que ha demostrat capacitat per resistir i per avançar i que té visió fa camí, obre camins i tenim ganes de celebrar-ho com cada any quan arriba Sant Joan. Els que ara som aquí, en aquesta plaça, som una flama en moviment. Sabem on anem i sabem que hi anem. Als nostres ulls brilla la flama de la determinació, de la il·lusió, del projecte. Estem aquí drets i decidits i sabem que tenim dret a decidir. Som gent pacífica, il·luminada per l'escalfor d'una flama que ens marca el camí. Som, és clar que sí, gent mobilitzada, volem la màxima plenitud, treballem per tenir-la, ens hem de guanyar el que creiem que mereixem, ens ho hem de mereixer i ho farem. Per a la flama és breu protegir-se la roba, arremangar-se, som gent a qui li agrada arremangar-se, tenim força de voluntat, tenim la cura i la cultura per bandera i ens reconeixem en la tradició per canviar el món toquem de peus a terra i seguint la flama del canigó avancem sense por. Ens agrada reunir-nos, agrupar-nos, associar-nos, donar-nos la mà, fer un cercle, contemplar junts la flama que ens uneix, parlar clar i català. Celebrar-ho decididament, plegats i sense plegar-nos. Som gent entusiasta, som gent amb un passat mil·lenari que ens impressiona i ens cohesiona, però que és insignificant al costat del nostre futur. Són persones mobilitzades desinteressadament perquè el nostre interès és col·lectiu, és popular i és imparable. Ens manifestem units. El nostre somriure brilla tant com la flama i encén tots els focs de l'esperança. Seguidament donarem la paraula al segon tinent d'alcalde, Josep Maria Godoi. Bona tarda i molt benvinguts aquí a la plaça de l'Ajuntament en aquest acte que estem ben orgullosos com a Ajuntament i com a ciutat d'un any més poder-lo celebrar, rebre aquesta flama que ve del Canigó, en aquest acte organitzat per l'Omnium Cultural, per el Patronat de la Catequística i per l'Agrupament Escolta Sant Pere, que són els que han aquesta flama des del Canigó. En aquests moments, tal com s'ha dit en el manifest d'en Carles Capdevila, que fa pocs dies el vam tenir aquí a Figueres a l'Institut Ramon Montaner, eh, en aquest, aquest acte, tal com altres actes eh, que tenim marcats en el calendari, molt importants per la, per la nostra nació, aquest acte de Sant Joan, com el del 23 d'abril de Sant Jordi i l'11 de setembre, cada vegada més fa falta que siguem més que ens fem sentir i que la gent se n'adoni que nosaltres som una nació que volem tenir el dret a decidir Senyor, el senyor Puigveireda deia que potser ells no ho veuran, jo crec que sí i per això hem de lluitar els plegats perquè actes com aquest i la fita que tenim tots, que sembla el 9 de novembre doncs ho puguem aconseguir en tot cas, que tingueu una bona dia de Sant Jordi, sapigueu que després podeu seguir els jardins de Sant Joan, perdó Després podeu seguir a una cercavila els uh, als Jardins d'Enric Modera, un sopar a la plaça del Ramon Montaner i una rebella a la plaça Catalunya. I ara sí que tingueu un bon bon Sant Joan. Ara es farà el lliurement de la flama a les poblacions i entitats que la venen a recollir. Mm.